Аудіокниги українською від студії Калідор. Даний твір записаний дякуючи підтримці на сервісах Патреон та функції спонсорства у YouTube. Вільям Тен Строк Авансом. За 20 хвилин після того, як тюремний космоліт приземлився на нью-йоркському космодромі, на борт допустили пресу. Вони бурхливим потоком ринули в головний коридор, напираючи на озброєних до зубів наглядачів, за якими їм належало слідкувати. Попереду мчали репортери та оглядачі, а замикали лавину. Телеоператори, бурмочучи прокляття на адресу своєї портативної, проте все ж таки важкої апаратури. Репортери, не сповільнюючи бігу, огинали космонавтів у чорно-червоній формі галактичної тюремної служби, які швидко крокували на зустріч, поспішаючи не пропустити жодної хвилини із належної їм планетарної відпустки. Адже через п'ять днів космоліт піде у черговий рейс із новим вантажем каторжників. Репортери не удостоювали поглядом цих безбарних суб'єктів, чиє існування вичерпується монотонними рейсами з одного до іншого кінця галактики. До того ж життя і пригоди ГТСівців описувалися вже стільки разів, що ця тема давно була вичавлена насухо. Ні, сенсаційний матеріал чекав на них попереду. Глибоко в череві корабля наглядачі розсунули стулки величезних дверей і відскочили убік, побоюючись, що їх зіб'ють з ніг і розтопчуть представники преси. Репортери буквально повисли на прутах залізних град які відгороджували величезну камеру. Їхні жадівні погляди бігали по камері, наштовхуючись на холодну байдужість і лише зрідка на цікавість в очах людей у сірих комбінезонах. Людиці лежали і сиділи на нарах, котрі ряд за рядом, ярус за ярусом, безрадісно тяглися по всій довжині трюму. І кожна людина – у сірому стискала в руках пакет, склеєний із простого обгорткового паперу. Деякі ніжно його погладжували. Старший наглядач, виколупуючи із зубів залишки сніданку, неквапливо наблизився до град з внутрішнього боку. «Доброго здоров'я, хлопці!» – сказав він. Кого це ви видивляєтесь? Я вам не можу допомогти? Хтось із менш молодих і найвідоміших журналістів застережливо підняв палець. Киньте ці штучки, Андерсоне! Космоліт сів із запізненням на півгодини, і нас ще 20 хвилин змусили чекати біля трапа. Де вони, чорт, забирай! Андерсон кілька секунд Дивився, як відеооператори ліктями відвойовують місце біля самих град для себе та своєї апаратури. Потім він витяг із зуба останній шматочок м'яса. «Стерв'ятники!» – пробурмотів він. «Мисливці за падалью! Упирі!» Потім, спритно перехопивши палицю, старший наглядач – Почав вибивати частий дріб по гратах решітки. Крендоле. гаркнув він. Генку, вперед, та на середину! Наглядачі, які, граючи палицями мірною ходою рухалися між багатояросними нарами, підхопили команду. Крендоле! Генку, вперед та на середину! їхні крики. Металися камерою, відлітаючи рикошетом від гігантських склепінь. Крендола Генку, вперед та на середину. Ніклас Крендел сидів, схрестивши ноги на своїх нарах у п'ятому ярусі, і сердито скривився. Він був задрімав і тепер протирав сонні очі. На тильній стороні його кисті. Червоніли три паралельні рубці, три прямі борозни, які може залишити пазуриста лапа хижого звіра. Над бровами шкіру розтинав темний зигзаг іще одного шраму, а у мочці лівого вуха чорніла кругла дірочка. Закінчивши протирати очі, він роздратовано почухав це вухо. «Урочиста зустріч!» – пробурчав він. «Можна було здогадатися заздалегідь! Все та ж триклята земля з усіма її принадами!» Крендол перекотився на живіт і поплескав по щоці миршавого чоловічка, який хропів на нарах під ним. «Отто!» – гукнув він. «Отто, блатто! Номо, ворожись!» Генк, не розплющивши очі, одразу підскочив і сів, підібравши під себе ноги. Його права рука потяглася до шиї, вкритої сіткою зигзагоподібних рубців такого ж кольору і величини, як шрам на лобі крендола. На руці не вистачало двох пальців – вказівного та середнього. «Генк тут, пане!» – хрипло сказав він. Потряс головою і, розплющивши очі, глянув на крендола. А, це ти, Ніку. Що трапилося? Ми прибули от блото Ми на землі, і наші посвідки про звільнення незабаром будуть готові. Ще півгодинки, і ти зможеш упитися коньяком, пивом, горілкою та поганим віскі на всю свою готівку. Тобі вже не доведеться пити тюремну самогонку з консервної банки під нижнім ліжком. Отто, блото. Ген крякнув і перекинувся на спину. Через півгодини! Чого ж ти розбудив мене зараз? Що я тобі? Кишеньковий злодій, який спочатку вкрав, потім відсидів і тепер вирощить від нетерпіння? Ах, коли ж його звільнять? Ніко! Мені наснився ще один спосіб, як покінчити з Ельзою. Такий, що захитаєшся. «Лягаві репетують», – відповів Крендл спокійно, як і раніше. «Чуєш? Їм ми потрібні. Ти і я». Генк знову сів, прислухався і кивнув головою. «Чому такі голоси?» Бувають лише у галактичних дозорців, га. Згідно з інструкцією, запевнив його Крендол. Аби стати галактичним лягавим, потрібен максимальний зріст, мінімальна освіта та максимально неприємний голос у поєднанні зі здатністю оглушливо кричати. А без цього, хоч би якою ти був припаскудною сволотою. «Доведеться тобі, брате, сидіти на землі і відводити душу, штрафуючи поважних стареньких надопотопних вертольотах за перевищення швидкості!» Наглядач, зупинившись під ними, сердито стукнув по металевій стійці. «Кренделе! енко, Ви ще каторжники не забувайте! Даю вам дві секунди, або я залізу до вас». І оброблю на останок по старій пам'яті. Так, пане, іду, пане. обізвалися вони хором і почали спускатися по нарах, не випускаючи з рук пакетів з одягом, який колись носили на волі і тепер незабаром, мали надягти знову. Слухай отто. Задріботів крендол беззвучним тюремним шепотом, нахиляючись до самого вуха Генка, поки вони спускалися. Нас викликають для інтерв'ю з телевізійниками та кореспондентами. Нам будуть ставити сотні запитань. Ти ж дивись, не проговорися про... Телевізійники та кореспонденти? А чому ж нам? На що ми їм здалися? Тому що ми знаменитості дурню. Ми відсиділи за мокру справу весь строк А чи багато таких як по-твоєму, га? Заткнися і слухай Якщо тебе спитають, кого ти намітив Мовчи і посміхайся На це запитання не відповідай, зрозумів? Не проговорися їм, за чиє вбивство ти відбував строк Як вони б до тебе не чіплялися Змусити тебе відповідати вони не можуть Такий закон Генк на мить завмер за півтора яруси від підлоги Ніку, адже Ельза знає Я їй сказав того ж дня, перед тим, як пішов у поліцію Вона чудово знає, що сидіти я б погодився Лише заради її вбивства Вона знає, вона знає, ну звісно вона знає Крендол швидко і безгучно вилаявся але довести вона цього не може, тупаче. Варто тобі лише оголосити про свої наміри при свідках, і вона отримує право придбати зброю і застрелить тебе без попередження у порядку самооборони. А якщо ти промовчиш, права на це вона не матиме, адже вона все ще твоя бідна дружина, яку ти біля вівтаря присягав любити, шанувати і плекати з точки зору всього світу. Наглядач підвівся навшпиньки і полоснув палицею по їхніх спинах. Вони звалилися на підлогу і зіщулилися, а він загарчав: Я дозволив вам точити ляси? Дозволив? Якщо у вас залишиться час до того, як вам видадуть посвідки, я заведу вас, розумників, до наглядацької для останньої прочуханки. «А тепер хутко. Вони покірно побігли, наче курчата від розлюченого пса. Біля град, що відгороджували камеру, наглядач віддав честь і доповів «До злочинці Ніклас Кренделл і Отто Генк, пане!» Старший наглядач Андерсон у відповідь недбало підняв руку до козирка і повернувся до в'язнів. Ці пани хочуть поставити вам, хлопці, кілька запитань. Відповідайте, вам це не зашкодить. Можете йти, Обрайена. Голос старшого наглядача був сповнений величезної добродушності. На його обличчі широким півмісяцем грала посмішка. Наглядач Обраєн знову віддав честь і відійшов. А Крендл... Тим часом перебрав у пам'яті все, що він встиг дізнатися про Андерсона за місяць перельоту від Проксими Центавра. Андерсон задумливо похитує головою, коли того бідолаху Мінеллі, адже його звали Стів Мінеллі, прогнали крізь стрій озброєних палицями наглядачів за те, що він пішов у вбиральню без дозволу. Андерсон хихикає і б'є ногою в пах сивого каторжника, який заговорив із сусідом під час обіду. Андерсон... І все-таки в хоробрості йому відмовити не можна, адже він знав, що на кораблі перебувають два дозлочинці, які відбули строк за вбивство. Втім, він, напевно, знав і те, що вони не витрачатимуть своїх вбивств на нього, хоч би як він звірював Людина не вирушає добровільно на довгі роки до пекла Лише заради задоволення пришити одного із місцевих дияволів А ми зобов'язані відповідати на ці запитання, пане, обережно спитав Крендол. Посмішка старшого наглядача стала трохи вушчою «Я ж сказав, вам це не зашкодить, чи не так? А щось інше може зашкодити?» «Так, Ренделе, все ще може Мені б хотілося надати послугу представникам преси І ви вже, будь ласка...» Будьте люб'язнішими та балакучішими, гаразд? Він трохи повів підборіддям у бік наглядацької і перехопив палицю. Слухаюсь, пане, відповів Крендл, а Генк енергійно кивнув. Ми будемо люб'язні і балакучі, дітько, подумки вилаявся Крендл. Якби лише це вбивство не було мені так потрібне для іншого, пам'ятай про Стефансона, друже, тільки про Стефансона. Не Андерсон, не Обрайен і ніхто інший. Лишень Фредерік Стоддарт Стефансон. Поки відеооператори по той бік Град встановлювали камери, Крендл та Генк Відповідали на звичайні початкові запитання репортерів Ну, як ви почуваєтеся, повернувшись на землю? Чудово, просто чудово Що ви збираєтеся зробити відразу ж як звільнитися? Поїсти як слід, Крендл Напитися до чортиків, Генк «Дивіться, як би вам знову не потрапити за грати! Вже як злочинці!» – один із журналістів. Загальний добродушний сміх, у який вносять свій внесок старший наглядач Андерсон і Крендл з Генком. «Як із вами поводилися, коли ви перебували в ув'язненні?» «Дуже добре!» – Крендл і Генк сказали в один голос. Задумливо косячись на палицю Андерсона. «А ви не хочете повідомити нам, кого збираєтесь вбити? Ну, хоча б один із вас!» Мовчання. «Хтось із вас передумав і вирішив не чинити вбивства?» Крендол задумливо дивиться в стелю. Генк задумливо дивиться на підлогу. Знову загальний сміх у якому цього разу відчувається деяка натягнутість. Крендол і Генк не сміються. Ну, ми готові. Поверніться сюди, будь ласка, втрутився репортер з телебачення. І посміхайтеся. Нам потрібна справжня сяюча усмішка. Крендол і Генк покірно розплелися до вух, і репортер отримав навіть три потрібні посмішки. Андерсон не забарився приєднатися до сяючої пари Дві камери пурхнули з рук операторів Одна повисла над ув'язненими, інша швидко засувалась перед їхніми обличчями Оператори керували ними за допомогою маленьких пультів, що вміщалися на долоні Над об'єктивом однієї з камер спалахнула червона лампочка «Отже, шановні телеглядачі та телеглядачки!» – оксамитово зарокотав репортер. «Ми з вами перебуваємо на борту тюремного космольоту Жан Вальжан, який щойно приземлився на Нью-Йоркському космодромі. Ми прийшли сюди, аби познайомитися з двома людьми з двома з цієї рідкісної категорії людей, які добровільно відбуваючи строк за вбивство, зуміли відбути його повністю і за законом отримали право вчинити по одному вбивству кожен. Через кілька хвилин їх буде звільнено, повністю відбувши сім років ув'язнення на каторжних планетах. Їх буде звільнено з правом убити будь-якого чоловіка чи жінку в межах сонячної системи. Вдивіться в їхні обличчя, дорогі телеглядачі та телеглядачки, адже, можливо, вони оберуть саме вас. Після цього оптимістичного зауваження репортер зробив невелику паузу і об'єктиви вп'ялись в обличчя двох чоловіків у сірих тюремних комбінезонах. Потім репортер увійшов в поле зору камер і звернувся до того із ув'язнених, який був нижчим на зріст. Ваше ім'я, пане? До злочинець Отто Генк номер 525 514 звично від бубонів оттоблото хоча слово пан його трохи збило Як ви почуваєтеся повернувшись на землю Чудово просто чудово Що ви маєте намір зробити одразу як отримаєте посвідку про звільнення Генк помовчав у нерішучості Потім несміливо зиркнув на крендола і відповів е, Поїсти, як слід Як із вами поводилися, поки ви перебували в ув'язненні? Дуже добре Настільки добре, як і очікувалося Як міг би очікувати злочинець, е? Проте ж ви поки що не злочинець, правда? Ви ж злочинець. Генк усміхнувся так, наче вперше почув це визначення. «Ха, а вже ж, пане, я до злочинець. Чи не хочете ви повідомити телеглядачів, хто та особа, через яку ви готові стати злочинцем? Генк докірливо глянув на репортера, який видав соковитий смішок цього разу на самоті. «Чи може ви відмовитеся від свого наміру щодо нього чи неї?» Настала пауза, і репортер сказав дещо нервово. Ви відбули сім років на неосвоєних планетах, переповнених небезпеками, готуючи їх для заселення людиною. Це максимальний строк, передбачений законом, чи не так? Так, пане. І з пом'якшенням вироку, що отримують як знижку до злочинці, які відбувають строк авансом, за вбивство більше семи років не дають. Закладаюся, ви раді, що в наші дні смертну кару скасовано, га? Втім, у цьому випадку відбуття покарання авансом втратило б сенс, чи не так? А тепер, пане Генк, чи я все ще маю називати вас злочинець Генк? Можливо, ви розповісте нашим телеглядачам, яку подію з тих, що трапилися з вами за час відбуття строку? «Ви вважаєте найстрашнішою?» «Ну...» – Генк замислився. «Найгірше, мабуть, було на Антаресі-8. У моєму другому таборі, коли великі оси почали відкладати яйця...» «Бачте, на Антаресі-8 водиться оса, яка в сто разів більша...» «Там ви і втратили ці два пальці?» Генк підняв скалічену руку і уважно її оглянув Ні, вказівний я втратив на Ригелі 12 Ми будували перший табір на цій планеті І я відкопав такий дивний червоний камінь весь у шишичках Ну, я і у нього пальцем Дізнатися, чи він дуже твердий І кінчика пальця як не було Хіть і немає його а потім увесь палець загноївся, і лікарі його відчекрижили геть чисто. Ну, то мені ще дуже пощастило, Дехто з хлопців, з каторжників тобто, натрапив на камінчики більші мій. Так вони втратили хто ногу, хто руку, а одного проковтнуло цілком. Адже насправді це були не камені, а живі почвари, живі й голодні. Рігель 12 так ними кишить. Ну, а середній палець. Середній палець я втратив через дурість на космольоті, коли нас перевозили. Репортер з розумінням кивнув, кашлянув і сказав: Але ж оси, гігантські оси на Антаресі вісім були найгіршими. От то бло то. Не зразу втямив, про що йдеться, і розгублено замигав. А, так, це точно. Вони кладуть яйця під шкіру мавп, що водяться на Антаресі 8, розумієте? Мавпам, звичайно, доводиться туго. Зате осині личинки мають їжу, поки не виростуть. Ну, ми влаштувалися, і тут виявилося, що оси не бачать жодної різниці між цими мавпами та людьми. Все йшло гладко, а потім раптом то один впаде без цями, то інший знепритомніє. Забрали їх до лікарні, зробили рентген, і виявилося, що вони геть нашпиговані. Дякую вам, пане Генк, проте наші телеглядачі вже не менше трьох разів бачили осу Херкнера і слухали розповідь про неї під час міжзіркового польоту. Ця програма, як ви без сумніву пам'ятаєте, дорогі телеглядачі, транслюється щосереди, від 19 до 19.30 за середньоземним часом. А тепер, пане Крендол, дозвольте запитати вас, як ви почуваєтеся, повернувшись на землю. Крендол виступив уперед і зазнав приблизно такого ж допиту, як і його товариш. Втім. Стався один відступ від шаблону. Репортер спитав, чи думає він, що земля за цей час дуже змінилася? Крендол приготувався знизати плечима, а потім раптом усміхнувся. Одну помітну зміну я бачу вже зараз, сказав він. Ось ці, ширяючи у повітрі камери, якими керують за допомогою маленьких пультів. Того дня, коли я розлучився із землею, цього ще не існувало. Винахідник, мабуть, дуже розумна людина. Га? Репортер озирнувся. А? Ви кажете про дистанційний перемикач Стефансона? Його винайшов Фредерік Стоддарт Стефансон років п'ять тому. Чи не так, доне? Шість років. Виправив відеооператор П'ять років тому перемикач надійшов у продаж Перемикач винайшли шість років тому Пояснив репортер А у продаж він надійшов п'ять років тому Крендол кивнув головою Ну то цей Фредерік Стоддарт Стефансон Мабуть дуже недурна людина Дуже, дуже недурна і він знову посміхнувся до об'єктиву камери. «Дивися на мене!» – подумав він. «Я знаю, що ти дивишся цю передачу, Фредді. Дивись на мене і тремти. Репортер ніби трохи здивувався. Е, «Так!» – сказав він. Е, «Саме так! А тепер, пане Крендол, чи не розкажете ви нам...» Про найжахливішу подію. Після того, як відеооператори зібрали своє обладнання і пішли, журналісти направили на обох дозлочинців останній шквал запитань, сподіваючись вивідати щось пікантне. Роль жінки у вашому житті! «Ваші улюблені книги, ваше хобі, ваші розваги! Чи зустрічалися вам на каторжних планетах атеїсти? Якби вам довелося повторити все спочатку!» Ніклас Крендл відповідав чемно і нудно. А сам думав про Фредерика Стоддарда Стефансона, який сидить зараз перед розкішним телевізором з екраном на всю стіну. Чи Стефансон уже... Вимкнув телевізор Можливо, він зараз сидить, дивлячись на згаслий екран І намагається розгадати задуми людини, яка вижила Хоча, згідно зі статистичними даними, у неї був на це лише один шанс із десяти тисяч І повернулася на Землю, відбувши всі сім неймовірних років у таборах На чотирьох каторжних планетах а може Стефансон, посмоктуючи губи, крутить у руках свій бластер? Бластер, яким йому не доведеться скористатися. Адже якщо не буде беззаперечно доведено, що він убив, не перевищивши меж необхідної самооборони, йому доведеться відбути за вбивство повний строк, без семи років знижки що застосовується для тих, хто добровільно відбуває покарання авансом. І він, він тоді забезпечить собі 14 років у кошмарному пеклі, з якого щойно повернувся Крендал. Але, можливо, Стефансон сидить, згорчившись у дорогому пневматичному кріслі і похмуро дивиться на екран невимкненого телевізора, Заумерши від жаху, і все-таки не в змозі відірватися від захоплюючого репортажу, який підготувала телевізійна компанія у зв'язку з поверненням двох... Ні, ви тільки уявіть двох! До злочинців, які авансом відбули строк за вбивство. Зараз, напевно, транслюється інтерв'ю з якимось земним представником Галактичної тюремної служби. Енергійним начальником відділу зв'язку з громадськістю, який собаку з'їв на соціологічних термінах. «Скажіть, пане піарник!» – почне репортер. Інший репортер, більш солідний та інтелігентний ведучий інтерв'юер. «Скажіть, пане піарник, чи часто до злочинці повністю відбувають строк за вбивство і повертаються на землю?» «Статистичні дані». Ці слова супроводжуються шелестом паперу і зосередженим поглядом вниз за кадр. Статистичні дані показують, що людина, яка повністю відбула строк за вбивство зі знижкою, що застосовується для дозлочинців, повертається на землю в середньому лише раз на 11,7 років. Таким чином, пане піарник, можна сказати, що повернення двох таких людей в один і той самий день – подія досить незвичайна. Дуже незвичайна. Інакше б ви, журналісти, не підняли б навколо неї такий галас. Чується масний смішок, якому ввічливо наслідує ведучий. А що відбувається із тими, хто... Не повертається, пане піарник Витончений помах широкої пухкої долоні Вони гинуть Або ж відмовляються від свого наміру Сім років на каторжних планетах – це вам не жарти Робота там не для пестунчиків, не кажучи вже про місцевих живих організмів Як великих, що можуть проковтнути людину, так і крихітних, розміром з хробака Ось чому тюремні службовці отримують таку високу платню і такі тривалі відпустки. У певному сенсі ми зовсім не скасовували смертної кари. Ми лише замінили її суспільно корисною подобою азартної гри. Де ставка – власне життя. Будь-яка людина, яка вчинила або має намір вчинити один із особливо небезпечних злочинів – висилається на планету, де її праця принесе користь всьому людству і де немає стовідсоткової гарантії, що вона повернеться на Землю хоча б і калікою. Чим серйозніший злочин, тим довший строк і, отже, менше шансів на повернення». Ах, ось як! Але, пане піарник, ви сказали, що вони або гинуть, або відмовляються від свого наміру. Чи не будете ви такі добрі та поясните нашим телеглядачам, у чому виражається їхня відмова і що тоді відбувається? Піарник відкидається в кріслі і сплітає пухкі пальці на округлому черепці. бачите... Кожен дозлочинець має право звернутися до начальника табору з проханням про негайне звільнення, для чого достатньо заповнити відповідний бланк. Цю людину негайно знімають з робіт і з першим кораблем відправляють на землю. Сіль тут ось у чому. Та частина строку, яку вона вже відбула, повністю анулюється, і вона не отримує жодної компенсації». Якщо, вийшовши на волю, вона вчиняє цей злочин. Вона має відбути належний строк повністю. Якщо вона знову висловлює бажання відбути строк авансом, то знову відбуває його від початку. Хоча зрозуміло з належною знижкою. Троє із кожних чотирьох до злочинців подають прохання про звільнення першого ж року. Ці планети швидко набридають. Можу собі уявити, погоджується інтерв'юер, але ми хотіли б дізнатися про вашу думку щодо знижки, яка передбачена для злочинців. Адже багато хто, як вам відомо, вважає, що таке скорочення строку вдвічі надто спокусливе і породжує злочинців. Пещеним, миловидним обличчям пробігає ледь вловима гримаса агресії, яка відразу змінюється поблажливо-зневажливою посмішкою. Боюсь, що ці люди, хоч і керуються найкращими намірами, не надто обізнані в питаннях сучасної криміналістики та пенології, науки про покарання. Ми зовсім не прагнемо зменшувати кількість до злочинців. Ми прагнемо її збільшувати. Ви пам'ятаєте, я сказав, що троє з чотирьох подають прохання про звільнення першого ж року. Ці індивіди е, були досить розсудливі і спробували відбути лише половину строку, встановленого за їх злочин то невже вони будуть настільки дурні і все-таки вчинять злочин із ризиком отримати повний строк без знижки, коли вже переконалися, що не можуть витримати і 12 місяців каторги? Не кажучи вже про те, що на цих планетах, де виживають лише окремі щасливчики, які витягли виграшний квиток у лотереї боротьби за існування, вони на практиці осягають цінність людського життя, необхідність соціального співробітництва та переваги цивілізованих методів. А той, хто не просить звільнення, ну він має достатньо часу, аби бажання вчинити задуманий злочин, зовсім вщухло б, не кажучи вже й про багато більшу імовірність того, що він загине. І залишиться ні з чим. Таким чином, кількість до злочинців, які повертаються і вчиняють задуманий злочин, настільки мала, що суспільство опиняється у колосальному виграші. Дозвольте, я наведу вам кілька цифр. Оцінка за шкалою Лазареса показує, що зменшення кількості лишень умисних вбивств від часу запровадження знижки строку для дозлочинців становить 41% на землі, 33,3% на Венері, 27,5% на... Поганою, дуже поганою втіхою слугуватимуть Стефансону ці... 41% і 33,3%, із задоволенням подумав Ніклас Крендл. Особисто його було враховано в іншій графі цих статистичних даних. Людина, яка через досить вагому причину хоче вбити Фредерика Стоддарда Стефансона. Він був залишком на сторінці віднімання та погашення. В ймовірності він повернувся після семи років каторги, аби отримати товар, сплачений авансом. Він та Генк. Два втілення до безглуздя крихітного шансу. Дружина Генка Ельза. Може і вона сидить перед своїм телевізором, наче Пташка заворожена поглядом змії у тупому розпачі, сподіваючись, що пояснення представника галактичної тюремної служби підкажуть їй, як уникнути неминучого, як врятуватися від такої рідкісної долі, яка на неї чекає. Втім, про Ельзу нехай думає отоблотто. Нехай радіє. Він дорого заплатив за це право. Але Стефансон належить йому, Крендалу. Я хочу, аби цей довготелесий бандит якомога більше проляв поту від страху. А я чекатиму свого часу. А він нехай тремтить. Журналісти продовжували допит, Проте гучномовець над їхніми головами прокашлявся і оголосив. В'язні на вихід! Перший десяток збирається і йде до канцелярії начальника корабля. Усі правила розпорядку суворо дотримуються до самого кінця. Викликаються Артур, Ауглюк, Гарфінкель, Генк, Гомес, Грехем, Крендл, Феррара, Фуєн. Через півгодини вони вже йшли центральним коридором до трапу у своєму старому цивільному одязі. Біля виходу вони пред'явили посвідки Вартовому, механічно улесливо посміхнулися Андерсону, коли він крикнув в ілюмінатор: «Ей, хлопці, повертайтесь якнайшвидше!» І втекли по похилих східцях на поверхню планети, яку не бачили, Сім довгих і болісних років. Біля виходу їх знову чекали журналісти і фотографи, а також один відеооператор, якому було доручено показати їх світові у перші хвилини волі. Запитання, ще запитання, проте тепер вони могли дозволити собі різкі відповіді, хоча їм було... І ще важко відповідати грубо будь-кому, крім товаришів по ув'язненню. На щастя, увагу журналістів відвернув третій до злочинець, який йшов з ними. Фуєн відбув два роки із знижкою за побиття з нанесенням каліцтв. А до того ж, він втратив обидві руки і одну ногу від ких-мохах Проціону-3. Всього за місяць до звільнення... І тепер повільно шкутильгав по сходах на здоровій нозі і протезі. Триматися за поручні йому не було чим. Коли журналісти з непідробним інтересом заходилися розпитувати його, яким чином він має намір здійснити побиття, не кажучи вже про завдання каліцтв за таких обмежених можливостей, Крендул штовхнув Генка ліктем. Вони швидко сіли в найближче гіро-таксі і попросили водія відвести їх до якогось тихого бару у центрі. Повна свобода вибору приголомшила Отто Блотто. «Ніку, я не можу!» – прошепотів він. «Надто вже тут багато всякої випивки!» Крандол вивів його зі скрутного положення, замовивши для них обох Два подвійні віски, сказав він офіціанці І більше нічого Коли віски принесли, Отто Блотто подивився на чарку з сумною дивовижною ніжністю Так дивиться батько на сина-підлітка, якого останнє бачив ще немовлям він обережно простяг до чарки тремтячу руку. За смерть наших ворогів, сказав Крендол, і, випивши своє віски залпом, почав дивитися, як от то повільно сьорбає, смакуючи кожну краплину. Не захоплюйся, сказав він застережливо. А то Ельза й не помітить твого повернення. Хіба що? Возитиме квіти приймальними днями до клініки для алкоголіків Можеш не боятися, буркнув Отто Блотто у порожню чарчину Я вигодований на цьому зіллі, Та й в будь-якому разі я більше не п'ю, поки з нею не покінчу Я так все і задумував Ніку Одна чарка, аби відсвяткувати волю, а потім... Ельза, я витримав ці сім років не для того, аби тепер схибити її лишитися в дурнях Генк поставив чарку на стіл Сім років, то в одному суцільному пеклі, то в іншому, а до того дванадцять років з Ельзою Дванадцять років вона знущалася з мене, як хотіла. Сміялася мені в очі і говорила, що за законом вона моя дружина. Що я зобов'язаний її утримувати і буду її утримувати. Інакше мені ж самому буде гірше. А щойно я переставав повзати перед нею на черві. Вона одразу ж знаходила спосіб запроторити мене за грати. Потім... Через місяць інший говорила судді, що я, мабуть, вже схаменувся. І зараз вона готова пробачити мені. Я на колінах просив її дати мені розлучення. В ногах у неї валявся. Дітей у нас немає. Вона здорова, молода. А вона тільки сміялася мені в обличчя. Коли їй треба було засадити мене, то вона ридала і голосила перед суддею. Проте, коли ми з нею залишалися вдвох, вона тільки реготала, дивлячись, як я корчився. Я утримував її ніку, віддавав їй усе, що заробляв до останньої копійчини. Проте їй цього було мало. Їй подобалося дивитися, як я корчуся. Вона сама мені так і сказала. Ну, а зараз... «Прийшла її черга корчитися!» Крякнувши, він додав «Одружується! Лише дурні!» Крандол глянув у відчинене вікно, поруч із яким сидів Там, на безліч рівнів, що йдуть вниз, вирувало звичайне життя Нью-Йорка «Можливо!» – сказав він задумливо «Не беруся судити!» Мій шлюб був щасливим, поки він тривав Усі п'ять років А потім Щастя раптом зникло Ніби стало Йоким. У будь-якому разі Вона дала тобі розлучення Зауважив Генг А не вчепилася в горлянку О Полі була не з тих жінок, які можуть Комусь вчепитися в горлянку. Я називав її Принад на Полі, а вона мене Великий нік. А потім Зоряний блиск потьмянів. Та й я теж, мабуть, тоді я ще ліз зі шкіри, намагаючись домогтися, аби наша зірвом фірма приносила прибуток. Гуртова торгівля електронним обладнанням. Ну і звісно. Неважко було зрозуміти, що мільйонера з мене не вийде. Можливо, річ саме у цьому. Проте, так чи інакше, Полі вирішила піти, і я їй не заважав. Ми розлучилися друзями. Я часто думаю, як вона тепер. Пролунав ляскіт схожий на хлюпання, наче тюлень вдарив ластом по воді. Крендол глянув на стіл, де між чарками тепер лежала трохи приплющена сфера. Тієї ж миті рука Генка підхопила сферу і жбурнула її у вікно. У повітря злетіли довгі зелені нитки, проте сфера вже падала вздовж стіни гігантської будівлі, і поряд не було живої плоті, в яку ті нитки могли б впитися. Куточком ока Крендол встиг помітити, що якась людина стрімголов вибігла з бару. «Безперечно, це вона кинула сферу». Решта відвідувачів злякано дивилися їй вслід і оглядалися на їхній столик. Стефансон очевидно вирішив, що за Крендолом варто встановити стеження і знешкодити його. От то не став хвалитися швидкістю своєї реакції. Вони вже навчилися діяти миттєво. Чужі смерті дали їм чимало корисних уроків. І Генк лишень сказав: Кольбаба-бомба з Венери Ну, принаймні ніку, цей хлоп не хоче тебе убити просто покалічити. Так. Це в дусі Стефансона, погодився Крендл, коли заплативши за рахунком, вони попрямували до виходу, а обличчя навколо лишень зараз почали набувати звичайного кольору. Сам би він цього не зробив. Найняв би виконавця і найняв би його через посередника. На випадок, якщо виконавець потрапить до рук поліції і розколиться. Проте і це був би ризик. Звинувачення у вже скоєному вбивстві його б ніяк не влаштувало. Ось він і прикинув. Невелика доза кульбаби-бомби, і я йому вже не становлю небезпеку. Можливо, він навіть відвідував би мене у притулку для невеликовно хворих. Адже він усі ці сім років надсилав мені різдвяні листівки. І завжди... Одне й те ж саме. Ще злишся? З любов'ю Фредді. Цей твій Стефансон, хлопець нічогенький, сказав отто Блото, уважно озирнувся на всі боки і тільки тоді вийшов з бару на тротуар 15-го рівня. Ха -ха, ще який. Він тримає світ у кулаку і час від часу стискає кулак міцніше. Просто так, для забави. Я познайомився з його методами ще коли ми ділили кімнату у студентському гуртожитку. Але думаєш, це мені хоч трохи допомогло? Я випадково зустрівся з ним, коли наша зірвом фірма вже наладан дикала через декілька років. Після того, як ми з полі розійшлися, мені було дуже погано, і хотілося скинути тягар з душі. Ось я й розповів йому, що мій компаньйон тремтить над кожною копійкою, а я будую повітряні замки. І вдвох ми доведемо до вірного банкрутства фірму, яка могла б стати золотим дном. А потім я дійшов і до мого дистанційного перемикача. Як мені, мовляв, хотілося б зайнятися ним всерйоз. Все ніяк не вистачає часу. то Блотто раз у раз тривожно оглядався. Не тому, що побоювався нового нападу, а тому, що його якось бентежила можливість ходити вільно. Зустрічні перехожі зупинялися, дивлячись на їх старомодні туніки до колін. «Ось так це сталося», – продовжував Крендл. «Звичайно, я дав маху, проте, повір, Отто, ти гадки не маєш, як спритно і переконливо суб'єкти на кшталт Фредді Стефансона вміють розігрувати дружнє співчуття. Він сказав мені, що має заміський будинок». Проте він у ньому зараз не живе. Ну, а в підвалі обладнав електронну лабораторію із новітньою апаратурою. І якщо я захочу, то з наступного тижня і будинок, і лабораторія перейдуть у моє повне розпорядження. Ось тільки про свій харч я повинен піклуватися сам. Жодної плати йому не потрібно. Робить він це за старою дружбою. І тому, що хоче, аби я не розмінювався на мідяки, а створив щось по-справжньому велике. Ну як я міг не проковтнути таку наживку? І лише через два роки я зрозумів, що лабораторне обладнання він встановив у тому підвалі вже після нашої розмови, коли я запропонував Ірву викупити мою частку у нашій фірмі. Лише за декілька сотень кредитів Навіщо могла знадобитися електронна лабораторія Стефансону, власнику брокерської контори? Проте подібні речі якось не спадають на думку Коли старий товариш виявляє до тебе таку теплу дружню підтримку Отто зітхнув і продовжив Ну і він відвідував тебе чи не щотижня а коли твоя нова штучка запрацювала як шовкова, він зачинив двері перед твоїм носом, а всі твої креслення і готову штуковану відвіз невідомо куди. А тобі сказав, що запатентує її перш ніж ти встигнеш відновити хоча б одне креслення. Та й взагалі, працював ти в його будинку, і він зможе довести, що він тебе субсидував. Після чого... Він розреготався тобі в обличчя, як і Ельза. Чи не так, Ніку? Крендл закусив губу, раптом усвідомивши, що Отто Генк знає його історію на пам'ять. Скільки разів вони ділилися планами помсти та розповідали один одному, що привело їх на каторгу. Скільки разів кожен повторював ту саму гірку оповідь, а товариш говорив ті ж слова співчуття, однаково погоджувався і навіть однаково заперечував. Раптом Крендолу захотілося позбавитися отто-блото і насолодитися блаженством самотності. Двома рівнями нижче він побачив блискучий дах готелю. Мабуть, я піду туди. Давно час подумати про нічліг. Отто кивнув, здогадуючи, з чим викликано це раптове рішення Гаразд, я тебе розумію, але чи не жирно це буде, Ніку? Козарі Хриц, не менш ніж 12 кредитів за день Ну і що, тиждень я можу пошикувати А коли опинюсь на мілені, мені з моєю біографією не важко буде знайти вигідну роботу Сьогодні я хочу пошикувати Отто Блотто Ну добре, добре, адреса моя в тебе є, Ніку? Я буду у мого двоюрідного брата Так, є Ну, бажаю удачі з Ельзою, Отто Дякую, удачі з Фредді Ну і бувай От то блотто різко обернувся і увійшов у ліфт. Коли двері за ним зачинилися, Крендолові раптом стало сумно. Генк був тепер для нього ближчим за рідного брата. Адже вони з Генком не розлучалися останніми роками ні в день, ні вночі. А Дена він не бачив, скільки ж це. Так, майже дев'ять років. І Крендал раптом відчув, як мало, по суті, залишилося у нього зв'язків зі світом, якщо не брати до уваги негативного бажання прибрати з цього світу Фредді Стефансона. Зараз йому, мабуть, потрібна була б жінка. І згодиться майже будь-яка. Ні, йому набагато потрібніше щось зовсім інше – і гаяти часу не можна. Він швидко попрямував до аптекарського магазину. Дуже великого, що був частиною цілої мережі. У самому центрі вітрини він одразу побачив те, що йому було потрібно. Підійшовши до прилавка, Крендол спитав продавця. Е, «Щось дуже дешево. Може, бракована партія? Продавець? Відповів з виглядом ображеної гідності Перш ніж ми випускаємо товар у продаж, пане Ми піддаємо його ретельній перевірці А ціна така низька тому, що ми Найбільша гуртова фірма у всій сонячній системі Ну гаразд Дайте мені один середнього калібру І дві коробки зарядів З бластером у кишені Крендол відчув себе трохи спокійніше. Він був цілком упевнений, що в потрібний момент встигне відсахнутися, ухилитися, відстрибнути. Цю впевненість виховали довгі роки, коли йому доводилося щохвилини побоюватися нападу хижих тварин із блискавичними реакціями. Однак завжди приємно мати можливість відповісти ударом на удар. Та й Стефансон, звичайно ж, не стане довго зволікати із наступною спробою. У готелі Крендол назвався вигаданим прізвищем. Ця хитрість спала йому на думку в останній момент, а могла б і зовсім не спадати, подумав він, коли порт'є, отримавши чайові, сказав... Дякую, пане Крендл. Бажаю вам благополучно прикінчити вашу жертву. Ага. Отже, він знаменитість. Можливо, його обличчя знає весь світ. Мабуть, через це буде важче дістатися до Стефансона. Перед тим, як іти у ванну, Крендл запитав у голосового помічника відомості про Стефансона. Сім років тому... Стефансон вже був досить багатим і відомим у ділових колах А тепер завдяки Стефансонському пульту Стефансонському трясця його матері Він, ймовірно, став іще багатшим і набагато відомішим Так і виявилось Розумний телевізор повідомив, що за останній календарний місяць Фредерік Стоддарт Стефансон 16 разів згадувався у новинах. Крендол подумав і попросив, аби йому відтворили останню з новин. Вона була датована сьогоднішнім днем. Фредерік Стефансон, президент Стефансонсівського.